Ти даремно не віриш, сказала вона, попереджуючи мою посмішку. Зіллям лікують здавна-прадавна, усі способи перевірені, а скільки їх загубилося. Що з Миколою? Приходив. На що вже війна? І тут такого не було. Ось тобі нова влада, бандитство. Спочатку посвітять в очі, аби вивідати, хто чим дише, а тоді насилають бандитів на розправу. Проклятий шпигунський вік, іудівська демократія. Вкривши Марину шурсткою веретою, я сів на ослід, поглянув по хаті. Переді мною стало велике треба. Треба дітям сороченят, бо мають по одній. Треба нам сорочок, бо маємо по одній. Треба одягу, взуття, простирал, подушок, посуду, інструментів. Мушу зібратися – Поки зі мною ще нічого не скоїлося до залісся. Онук перед тижнем поховав жінку з весни животом канділа, оплакує і лютує. Нечупурна була, всі закутки позахаращувала дрантивими кошиками із зігнилою квасолою, лошпинням і зацвілими ганчірками. Прокопик улягай, чого задумався. Заліз на кривобоку затовчену лежанку поклав голову на тверду, як плита подушку, натягнув тяжку, як бляха верету. Ну, от змінилася влада, ще будуть мінятися. А яка не лементую, що старається полегшити людям життя. Кожна кричить, розпирізується, прагне замерзити очі надіями, а душу – вірою. А спробуй упімнутися за цих нечепурних онучок, затурканих головацьких, схожих на опудала, за тих, що таскають вози бур'янів, повертаючись з поля, яке, як казала татаринова поразка, перетворили в тяжку могилу для людей, за Марину, яка крадеться санчатами дров поза лісничівку. Та що тут балакати? Не зітхай, Прокопику, не буду. Ковальчук задушився у своїй труні. Лягаючи, він підклав під віку скручений рушник. Очевидно, рушник висунувся, старий твердо спав і закоцинів. Голосять, на оборі повно покійник, здається, спить. Накликана смерть не спотворила обличчя. Воно синювато-чорне і зливається з погано поголеною щетиною. Побачивши мене, ковальчучка заходиться жорстоким ревом, та через мить вмовкає, вибирається з-поміж свічок і бабусь до мене. Прокопику дитинку, шепче гарячим віддихом, слаба Марина. Ти прости йому грішному, бусурмен він був, найбог не противиться, зоставив нас без нічого, без нічогісінького. Губи її розтягнулися від вуха до вуха тонким білим рубцем, підборіддя затремтіло чорно заплямавшись зморшкуватою ямочкою. Ади записав усе добро на церкву. «Ой-ой-ой, залишилась я сама, сама!» Повівши навколо сухими, запаленими очима, Ковальчучка вчепилася руками у вологи чорного кафтана. «Сама, Прокопику, піди, прошу тебе до грабарів, най викопають яму і виторгуй Прокопику, аби не взяли багато». Все бусурмен записав на церкву. Місце вибере Прокопику, щоб витко було річкою село. спочинуть очі підолашного на тому, де він вік свій змарнував. Обминаючи кущі свербевуса, я переступав за запалі могили і пощерблені хрести в траві. На хрестах ластівки зліпили гнізда. Перекладинами моталася повитиця. Агов, пане, повсюду!» «Де велите копати?» – Герасим співка, потомствений грабар в колобродах. Я невизначено махнув рукою, і кмітливий могильник, спираючись на лопату, почвала вниз. За ним побіг його підручний Андрусь Журавель. Весело перекинувшись кількома словами, вони почали копати. Я сів на постаменті з-під хреста. В обличчя повів теплий вітер. Сонце поспішно поспішало навколо села. Андруй заспівав, «Або до Польщі, або до Московщини, най буде панщина, най буде раб, Лиш не республіка, за дом до публіки, куля за хліб наш, за виноград».